Eta orduan, ba, berat piztu zidan arrelako jo, ba, bere munduarekiko edo bere imaginariarekiko ba, erakartena edo o, piztu zidan. Ezta. Bera jorratzen ditu ba, bufoya bere glantzen ditu asko edo nik uste dut dela, bizka bat bufoya, klownaren mundu horretan. Ezta. Eta mundu hori edo bai ikuslearen bai txako eta bai interpretazioa aldetik niretzako zentera ergarria zen mundu horretan murgildo alizatea. Baungietorria Getorria gure kulturatal honetara. Eneritza artetxe aktoresa entzun berri duzue Philipp Golie Parista taula zuzendari edo antzerki erakasleari buruz mintzatzen. Gaur bai Baigorri aldera, begira egongo baikara baigorrin, baseen Nafarroko herri tzokiak proposaturik osira plazasokon iluntzeko zorzi interdietan zubi egiturak sustengatzen duen konpota antzerki obra ikikuusia izango baitugu. Duzusturi teatroak proposaturik bada eneritz artetxe taula gainean eta Pablo Ibarluzea zuzendari lanetan izango da zer hausnartua. Philip Golieren testuan oinarriturik ikuskizun ontan, gai asko lantzen zen baitira eta taula gainean emakume bat ikusiko duzue emakume zagun bat. Está guenados berari buruz esaten denarekin eta bere ikuspuntua, puntua emango du. Jauregian etzen ezer ordaintzen. Plastikoz kopuskke ordaintzera jolasten ginen ba ikusgarri honi buruzko zetasun guztien ukaiteko, Eneritz Artetxe aktoresa dugu telefonaren bestaldean Kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon Ba esan dugu e Eneritz hemendik gutxira ba igorren ikusiko zaitugula plazasok on baituzu taularatuko baituzu konpota izeneko obra eta esan dugu alaber Filip Goliereren e, testuan oinarriturik euskarara ekarri duzuela lana. Bai, bai, e, autorea jatorrizko, autorea zukezen bezala zilipko lieda, e, bera pari zen be dizit aurain, eta, ba, emasi guberak baina e, lan hori, baina, e, ba, noski txulpen, behar, behar bezalako txulpen batekin behar zen, eta horretarako ba, antxon luku e, izan gendu buruan, eta onartu zeuen berak be, elan hori, eh, lan hori e, itzultzea eta ba, bueno, emaitza nire ustez ba oso testu ederra da. Arratsalde ez izenda zinagitsu. Eh, eta osnarketa biltzen dituen e, obra horietakoa dugu. Eh, a ver, uff, ez da que, nireta kosoa da beti eh ezta? Eta kasu honetan nare gehiago, e, oso testu misterio delako nire ustez Umore beltza esango neuken nik gala tono generala, eta, bai, asnortzera gombidatzen zaitu ziur, nik ikusten ditut emanaldiak eta gero, orain, jabalaukate <coughs> emanaldien ondoren gertatzen denari buruzko informazio ere egin ditu ya, irulao, irula o eman aldi eta orduan jendeak eratzen da jenetan hausnartzen mm. no, no, zergatik zer egin zen emakume honek hau ah, edo, zer izan nahi du honekin bestearekin, galdera asko usten ditu buruan, eta nekustodutori e, bestu bat entzako beti dela oso e... Gona, ez da, eh, zukeleka gauza bat entzutea, jasutzea, eta gero horrek eh, zehurtasunak barik talderak eh, zabaltzea zure buruan. Eh? Nik uste dut oberanek egiten duela, baina barrearen, barrearen bitartez, ironiaren bitartez, nik esango nuke ez dela horrela barre algarak egiteko obra bat. No zean, behin entzuten, no, barre algarak ba, amai ezin, pare bat biherre dute no, publikoa ezin gelditu, ha, ja, ha, ja, ha, ja, barrez da, barrez, baina... Ban publikoan ikusten dudan ikus da ikusleen ikusten dudan Airoizparrea da. Toton! Jauregiaren joan bisia eta dutu zurean Eta guti horren emaitza izan da pitxin bat e, ba Philip Goliereren lan hori ba euskara ekartzaren e, naia horregatik naizen utzen ekarri. E, jo, ba nik uste dut arrazoiak eh, Filip lana euskara da nire ireiaren arrazoiak ubarriak izan zirela. Alde batetik, ba, esau ditzen bera auterea, bere eskolan nagoan nintzen urte betez, orduan Londresen zegoan gero Parisera voltatu zen eta orduan baberat piztu sidan orrelako jo ba bere munduarekiko edo bere imaginarioarekiko ba erakarpena edo piztu sidan esta vera jorratzen ditu ba bufoya berak jartzen ditu asko edo nikuste dut especialista dela eskabat bufoya klounaren mundu horretan esta eta Mundu hori edo bai, bai kuslearen txako eta bai interpretazioa aldetik niretzeko niretzako zenterergarria zen mundu horretan murgildo alizatea. Eta horretarako ba, e, aukera gitxi dauz, esan nahi dut nik uste dut jende e, Euskal Herria menzatzen nik jende gitxi izagutzen dute hori kontrolatzen deurenak. Eta beste alde batetik hori ba, ba, or, or, horretan sakontzeko testuak ere gitxi dire, orduan... ba ba hori, alde batetik bera goliaren figura hori, bere umore berezia, bere mundu berezi hori, eta bezalde batetik bufkearena, beraren e, e, testu honetan jorratzen zena. Eta bezalde batetik testua bera e, partikularki, oso, oso misterio txoa zen, niretzako galderes ezbetea, eta niretzako zen, ba, ba e, erronka bat, ez? E, Tosto no egitean, non egin gonukea, non egin gonukea, zer zer nahi otu egonekin eta... Orduan nire ustez ba, gauza asko ziren. Da gero Euskara dintzako ere, Euskara Maian, horreako ba, testuak, testu bereziak, testu sakonak, eta lanerako, aktoren txako lanerako horreukitea, ez da, ba, interesgarra dut jensitzaidan. Eskaino eh, izan nuen elkarrezketa batean eh, zenion interpretazio eta eskenografia aldetik eh, oso berritzaia zela obra? Hombre... Oztakit, berritzailea berba izakit, eh, oso ondo, izakit, berritzailea izakit, baina bentsat eh, investigazio dako eh, beta edo aukere eman duena, bai, izakit, eh, ba, investigazio edo ikertze eh, eh, ikertxe hor, hor, horretan emur gara eta azkinean heldu gara, ba, konklusio hauetara, ezta, eta horren txas lehenan ikusten diren konklusio horiek. E, berritzaia, ja, eta kit. Ba, momentonetan igual hemen ez dala lantzen euskal herrian asko e, antzerkin mota hori, e, bai hori, e, basando bezala, ba, bai tonuaren aldetik, hori e, bufoiaren tono ironiko erdi tragedia bat txutaan trahikoa, erdi e, beltxo horretan hori edalako asko horik lantzen, eta gero baita beba e, kortuzak implikazioan behar duelako e, lanketa honetan, ez da bakarrike berba hutxe, bla bla bla bla baizik eta e, ez da dantxa ez da ere, ez batzutan esaten da gortutxe eta ere dugu dantzara ez da ba, gortutxan enbitartu esan txesteko modu bat eta haotzalantxeko beste modu bat, beste modu bat esan nahi baskorik askorik hemen ez dena jorratzen e, berritza ja ez dakit, baina bueno, ba, ez dela hainoizkoa hemen esango neuke eta eta estenografia Ba, bueno, ez da kitu derritzailea, baina bueno, ez da planteamendu naturalista eta ez da eta berak, nahi duena da oso esentziala izatea, gauza gutxirekin asko adieraztea. Eta hori, ba, auztebet dela gain eta nik biok Pablo ke Pablo da Rusia ketak biok, beno, ideia, es alde batetik ideia praktik praktikoa praktikoa delako den dut edo zein tokitan antzezu nahi dugu toki txiki batean eta toki huli batean eta ordua bat toki txiki sein handi batetarako moldatu leiken esenografia bat nahi genue eta beste alde batetik ba hori ba, es baita ere beste alde batetik mex eta gauza elementu gutxi dauskar oso ondo okeratuta daude eta eta irudi nire ustez ba poetiko edo ederran sortzen ditu ez eta ba hori da niretzako lema zankasak itzirekin asko kontatzea eta gainera ba e, plano simbolikorara edo e, eramaten bazaitu ba niretzako horira oso oso ederra Ba, edertasun horren ikusteko berena ba, bertaratza izango da ez da, eh, hor denaz hilabetzeko eh, parada izango baitugu. Dena dela azken eh, galdera bat nuke, eh, ba, konpota antzerki aurrak zubi egituraren eh, sustengoa izan baitu. Eh, zuntzako importantea izan da egitasmo honen sustengoa izatea? Ba, niretzako izan da bere bizikoa, bufla benetan dinak. Nik ideia, hori ban neukan honen. Zegoen, testu honen anibezko eta segwentetsu hautu dira irakurrita neukan eta hau, eta bestea eta ziurren ez egingo nuen nik testu hau noizbait eh subiren laguntza izanda edo izan gabe zehurtzen duko anibe buruan ez baina baina pff, ez aukan ziur nago emaitzak ez aukan lasorikusi bik e, izango zenarekin, bezela zer... Ezan oh, dute kristoren laguntza, ez dakarrik ekonomikoa baizik eta ditura e, aldetik ez, horren ba, dauzkago eman aldiak e, parte hartu ditu subiko partai de guztien aretoetan, eta horrek ematen dugu abezan ba, diaz eta beste ebeste tokibatzu eta razoazenean e, obra saltzen, babetik ba, esan dezaitu, babitu, bazornotzaetan egingo dugu, baigorren ba, egingo dugu edo kanbon egingo dugu edo egingo dugu edo egingo dugu joan, eta ikusartuz ikustera, eagutatzen zaizuna, eta bezea, eta gero beraiena horkularitza, izan duten bera justian orte, egon aldiak, eta nik uste dut, hori e, ba, e, kristuan trasna gala guretzeko. E, ze bestela askotan babai, sortzen da horra, adian ez hain medioekin, edo hori, E, sortzen da baina bide laburra daukaz e, da, daukazu agian non, non eman, nean no eta eta horion ba bide laburra izaten dut amo honetan babes horrekin ba, jo, horoak kristian hasierako gutza da handia eta gero ba, ja, gure lana da pizka horredi jarraiten ematea estan mm -hmm. bai e, niretzako izan da eta oso ideia ja ona izandute hauek e, zaszpi hauek batzen eta eta, eta, eta hau bultzatzen bai Ba tira nereitz itzuli edo bat egin dugu guzti honekin geratzen gara eta deialdia egingo dugu noski Baigorrera bertaratzeko eta konpota obraren ikusteko. Ba eskermila gore dei artizena. Sei, <gurra> sei. Eskerrik asko.